Звідки вона взялася? Маленький сентиментальний спогад. Вона кохала Толика, ненавиділа Олю. Яке мені до них діло? Її вона, якщо вона була, а швидше всього не було, стареча сльозливість. я то при чому? А проте і сліз теж не було. Чи, може, мені просто хотілося, щоб вони з'явилися? Хтось поклав мені руку на плече. Я струснув плече. Нікого крім нас двох у кімнаті не було. Зайшла Серафима Іванівна, Петрівна, з цукорницею і тарілкою, на якій височив порізаний торт. Я ще раз подумав, що безглуздо було сюди приходити, але так само безглуздо встати й піти, лишивши їх удвох зі спогадами в передачу в їхній ультрасучасній квартирі. Для чого ж я тоді волік торт і яблука? І що я цікаво робитиму вдома. Дивитимусь телевізор? Хіба що це? І тут я завважив, що в цій кімнаті з дорогими, явно імпортними меблями не було. не було сучасного ідола, телевізора. Ага, подумав я, ага, може, це тебе заспокоїть. Ходітьши до столу, сказала господиня. До речі, як вас звати? Андрій Троян, можу показати паспорт. Навіщо? здивувалась вона. «Ну, раптом я спробую вас пограбувати. А ви мене так довірливо...» «Ви не схожі на грабіжника», – посміхнулася господиня. «Он як?» – пробурмотів я. «Дякую за довір'я». «Будь ласка», – сказала вона. «Мене, до речі, звати Серафимою Михайлівною. А це Варвара Миколаївна». «Ми вже познайомились», – порізно зауважила друга бабця. Тепер я бачив кожну зморшку на її обличчі – Чому мені здалося, що вона заплакала? Чи мені справді хотілося цього? Обличчя підпливало до мене все ближче. Я десь бачив його ці риси, але де? Я заплющив очі, і одразу переді мною постала безлиста гілка. Вона майже торкнулася щоки, холодна і вогка, із характерним, прілим запахом, який буває пізньої осені. Доторк вийшов миттєвим, я інстинктивно протяг руку, щоб відштовхнути гілку, але вона вже була за моєю спиною. Я біг садом, засапаний, розхристаний, а на зустріч мені бігла жінка. Щойно я почув її голос, тривожний, зовучий. Він одразу покликав мене цей голос, несамовито тужливий, на останній межі розпачу. Я підбіг і з розбігу ткнувся їй в груди. Шорсткі руки, що пахли милом, торкнулись моєї голови. «Боже мій, боже мій!» – шептала мама. Я притискався до неї, і відчуття вини готове було ось-ось вихлюпнутись з мого горла надсадним плачем. Я стримував його з усієї сили і щільніше тулився до мами. Але сльози застигли десь там, всередині, і даремно я боявся, що вони з'являться. «Що трапилось, мамо?» – спитав я нарешті. «Я почула, як хтось кричить, і подумала, що ти впав у криницю. сказала мама нарешті. Але я не маленький, я... Тут я відчув, як усе ще дрібно-дрібно дрижать -дрібно мамині руки на моїй голові. Цієї миті я таки заплакав. Потім я довго думав, чому ж я не чув того крику. Я вийшов тоді ранком невиспаний, хоч і розбуджений тривогою, і, як виявилось, недаремною. Батько звечора обіцяв узяти мене на рибалку, але не розбудив, бо мама пошкодувала будити. Я, бачите, пізно ріг учора. Я й справді довго не міг укластися спати, збуджений майбутнім походом. Він уявлявся, як щось не бувало урочисте, хоч ми вже й ходили з татком рибалити. Але то до нашої річки, поруч із селищем, а тепер надальні, аж за сусіднім селом озеро. І ось я, прокинувшись, не знайшов у хаті батька. Мама пояснила винувато, що я дуже солодко спав, а я й зараз ще був заспаний, і чомусь саме ця обставина мене розсердила найбільше. Я говорив, які вони недобрі, ігнаний образою та передчуттям нещасливого дня, бо день цей і не міг бути інакшим, пішов у сад, геть від цього осоружного дому, де так підступно обдурюють. Над подвір'ям тоді висіла в'язка тиша осіннього ранку, З землею повз вогкий холодний туман. Поволі, відчуваючи в грудях тупий біль образи, я йшов садом. І раптом відчув, що мені цікаво спостерігати, як одне за одним виповзають дерева з туману. Я підходив до них, торкався руками кори, і йшов далі. Виходила досить цікава гра. Десь зникло образливе ниття у грудях. Захопившись, я навіть заплющив очі і не помітив, як потрапив до сусідського саду. Я намацував один за одним стовбури дерев, а на краю саду чатувала на мене стара, напівзасипана криниця. Я не почув чужого крику, бо його не було. Зате, зате почула мама. Чи він таки був? той крик. Вам погано. Турботливий голос пролунав зовсім поруч. Розплющивши очі, я побачив, як віддалялися обличчя варвари Миколаївни. Переді мною стояла чашка, наповнена майже повінця чаєм. На тарілочці із синім обідком лежав шматок торта. «Дякую», – сказав я і підвівся. «Куди ж ви?» – чомусь стревожено спитала Сарафима Михайлівна. «Нікуди». «Чи ви хочете помити руки?» «Так, я справді хочу помити». У ванні, обкладеній білим, з ледь помітним візерунком, кахлем, я довго стояв, розглядаючи себе в дзеркалі, перемощеному над умивальником. На мене дивилося чуже застигле обличчя. Тогі холодні струмені обмивали мої пальці. Я притулився лобом до скла. Що мені сказати їй? Думка постукала в мозок, наче сама по собі. Я поглянув у дзеркало. Стіна за моїми плечима там мов би віддалялася, і здавалося, що якась хвилина друга і уже її зовсім не буде. Зрозуміло, виною цьому не знати, звідки виникло запитання. Тепер я боявся його, хоч зовсім недавно дорогою сюди кепкував над собою. Вода болюча хлюстала по пальцях. Пальці стали вже зовсім синіми. Я знову підвів очі, але за спину глянути не відважився.